Smjerno stojmo, čujmo, sveto jevanđelje. Mi svima i dokovi tvoje moj. Čitanje iz svetog jevanđelja poluki. Slava tebe, gospodi, slava te. jene ono uđe Isus u jeisu su jedno selo a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju i u njebi je sestra po imenu Marija koja, koja sede kod nogu Isusovi i slušače besedu njegovu a Marta se zauzela da ga što bolje uslugi i pristupivši mu reče «Gospode, zar ti ne mariš, što mene, sestra moja, ostavi samu da služim, reci joj dakle da mi pomogne?» A Isus odgovarajući reče joj, «Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri dio izabrala, Kojoj se neće oduzeti. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, Blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisao. A on reče, Va istinu blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže. Je. Mir ti, bravo, vjestitelju. Slate mi je, Gospodin, slate mi je. Noci, Sine, Na jednom videu zapisu braće i sestre koji je u vidu spota, a trudom nekih naših blagočastivih hrišćana, braće i sestara, pokušavao da približi ovom našem narodu, koji se mnogo udalio od oce i od majke, oca nebeskog, i majke crkve i majke božije presvete bogorodice pa onda jureći za nama po ovim našim trkalištima i demonskim igralištima, stadionima po kojima hvatamo velike krugove I prelazimo maratonske kilometraže trčeći ni sami ne znamo za čim, pa onda trudeći se da nam pomognu i da nas podsjete od koga smo, čiji smo i kome treba da se vratimo i gdje ćemo naći, sigurno naći ono za čim uzavudno trčimo i šta uzavudno tražimo po svim onim drugim adresama kucajući na razna vrata koja bolje da se nikadi ne otvore nego što nas uvijek dočekuju otvorena i na koja kad uđemo srijećemo neprijatelja, srijećemo ubice, Srijećemo lažove, srijećemo demone i nalazimo muku i pakao i smrt i bolest. Tako ti ljudi naši blagočastljivi hrišćani u vidu spotova u kojima govori i prikazuju nam divne predjele naše zemlje, pravoslavne divne svetinje, a sve praćeno divnim stihovima i molitvama naših svetih otaca i učitelja, i u jednom trenutku u tom divnom kolažu i prirodnih ljepota i onih nadprirodnih i netvarnih, jer ne treba tvarno prezirati, nego ga treba posmatrati u onom blagoslovenom kontekstu Gdje je tvarno došlo od netvarnog, gdje je tvorevina stvorena, gdje postoji onaj koji je vječan i gdje stvara i gdje vječnost uviva u stvoreno. Pa onda posmatrajući izlazak sunca... Jo onaj prvi bljesak iza velikog planinskog grebena, gdje sunce izađe i snažno pusti zrak svjetlosti, jedna od se staran koja je bila u tom društvu koje je pratilo spotove, spontano izgovori, Hristo rodi. Našta su ne svi, ali neki od prisutnih, odgovorili tiho, vajstinu se rodi. I zaista, taj zrak svjetlosti, iza onog velikog grebena mraka tame, grijeha i smrti, čista svjetlost, jasna i vrlo, usmjerena svjetlost, usmjerena na ljude, na naša lica, bi svjetlost, odnosno simbol onog rađanja kome se evo mi danas radujemo i koje nas je ovdje u ovom hramu i u svim hramovima pravoslavne crkve danas okupilo. Iako je planina grijeha ogromna, Iako je sile smrti velika, iako je vaš poprimila ogromne, ogromne, ogromne dimenzije i zauzela velika, velika prostranstva, ušavši u skoro sve domove, umove, srca, grijeh, laž, džavo i smrt, te se mnogi pitaju da nije ovo možda kraj da nije možda ovo potop da nije ovo možda izgubljeni život kadevo iza tih visokih grebena i vrhova grijeha i bezumlja i smrti tih demonskih visina gordih demonskih visina evo braćo i sestre Izađe sunce, evo ga i zrak, netvarne svjetlosti direktno nama u oči. Nama koji ipak nismo izgubili nadu koji danas na praznik vavedenja presvete bogorodice, nismo glavom u kontejneru, nismo glavom u televizoru koji je gori od kontejnera, Nismo glavom u ko kakvim učenjima, nismo glavom ni u jastuku, mada se sa velikim naporom odvajamo od njega, ali evo ipak smo ovdje smežuranih obraza i lica. Ipak smo došli da gledamo u pravcu istoka i da očekujemo svjetlost. I zaista, nismo se prevarili, evo je ovdje, evo je usmjerena, evo nam lica obasjava. Ne svjetlo sunce, jer vidite sami da se nalazimo u hramu, gdje sunce saslužuje i gdje je tvarne svjetlosti vrlo, vrlo malo. Ovaj podzemni hram, kao ni drevni katakomni hramovi, poziva na drugu svjetlost drugoviđenje. Onu svjetlost koja je starija, da tako kažemo, od sunčeve svjetlosti. Onu svjetlost koja je vječna. Onu svjetlost koja nema kraja, nezalaznu svjetlost. I ovdje okrenuti lice neka ka zapadu, nego ka istoku, ka nebeskom istočniku, evo nas, braćo i sestre, da je vidimo i da je u srce primimo. A ona, ušavši u nas, braćo i sestre, ona nam i govori, to je svjetlost slovesna, svjetlost koja govori, vrlo jasno govori. Ne nije ima svjetlost tvarna, jeste svjetlost, ima toplotu. Da je svjetlost, ima zrak, ali nije slovesna, ne govori. I sa njom opšte i beslovesni. Toj svjetlosti se raduju i krave, i volovi, i zmije, i škorpioni, i pacovi. I uopšte beslovesna tvarna. U toj svjetlosti se raduju i ubice, i bludnici, i eretici, i bogoborci, i kriminalci, i narkodileri, i razni drugi obmanjivači. U toj svjetlosti se raduju, a u ovoj svjetlosti slovesnoj raduju se samo slovesna djeca. Božija, oni koji su duhom svetim usinovljeni i koji su kadri i spremni tu svjetlost da prime i njome da svijetluje, njome da žive. Od te svjetlosti, braće i sestre, demoni se boje, užasavaju i svi oni koji su demonskog duha, Koji su demonskog nastrojenja, koji su zaraženi demonskom voljom, bježe, ne mogu da je podnesu. Od te svjetlosti bježe i užasavaju se svi demoni i svi ljudi koji su primili zlu džavolju volju, živeći u grijesima, živeći u strastima, a strast povezuje srce sa s pakvom, s demonima, s sa satanom, a grijeh te veze pojačava i u početku od uske tijesne i skoro neprohodne staze raznim načinima pravi sve širi i širi put, dok se kroz naše srce ne otvori veliki, veliki put, velika magistrala, kojom se daje mogućnost da iz pakla šleperima unose u naše živote laž, obmanu, smrad i zlo. I mnogima su braću i sestre danas široko putevi prošli putem strasti kroz srce i takvi ljudi žive u paklu. «Već ovdje, А ta velika i netvarna svjetlost, ona, braće i sestre, kroz naše srce, koje se bori protiv strasti, koje iskorjenjuje poroke, one najsitnije poroke, sitne laži, sitne osude, samo najizgled sitne psovke, obmanne neistine». Sklonosti loše, pa onda polako prelazi na veće strasti, ozbiljnije bolesti, tjelesne strasti, od stomaka u gađanja pa onda dalje donih onih finih strasti, finih tzv. duševnih strasti, srebro ljublja, tuge, uninije, čomotinje, sujete i gordosti. Kad se srce oslobodi od njih uz pomoć te svjetlosti, u našem srcu se otvara proslov da angeli, braće i sestre, žive, da angeli govore, da nas angeli poučavaju, a na kraju, posle tog truda, daje se mogućnost da se u naše srce useli sam Bog, Sveta Trojica. Otac, Sveti Duh, i u našem srcu da se Carstvo nebesko, braće i sestre, da otkriti, kako je i rekao Gospod, Carstvo nebesko je unutra u vama. To, braće i sestre, nećemo čuti na televizijama, to nećemo čuti izvan naše crkve i nema potrebe tamo to ni da tražimo. Zašto gospoda tražiti izvan kuće, zašto ga tražiti izvan oltara, zašto ga tražiti izvan svetih tajni, izvan svete liturgije? Pa zar nije dovoljno to što je kao vječni bog, trisveti bog, ušao u vrijeme, postao čovjek, uzeo našu ljudsku prirodu, Uzeo tijelo ljudsko, sjedinio ga sa božanstvom i kao čovjek se rodio, kao čovjek hodio zemljom, kao čovjek govorio, jeo, pio, kao čovjek i ljudskim glasom govorio one riječi koje do tada nismo mogli čuti, braćo i sestri. Boži glas niko nije mogao čuti a da ne postrada, a da ga ne spavi. Proroci su u praobrazima i u Sijenkama komunicirali sa gospodom u velikom strahu, to znači, planine su se pušile. Sam Mojsije nasinaju čudesne stvari, čudesni događari. I sveti proroci u viđenjima U praobrazima komunicirajući sa gospodom padali su od užasa od onoga što vide. A mi danas, braćo i sestre, mi slušamo riječ Boži u kojoj nam je izgovorio kao čovjek. I nema potrebe i potpuna je drskosti i bezumlje tražiti energije izvan crkve. On je ušao u kuću Marije i Marte. On i danas može i hoće da uđe u mnoge druge kuće, ali neće da dozvoli da hram postane nezanimljiv, da hram postane nepotreban, da hram postane suvišan. Može gospoda dođe i na tvoju krsnu slavu, poslavši nekog od svojih sveštenoslužitelja, a znamo kad sveštenoslužitelji ulaze u naše kuće, da sam Bog preko njih ulaze u taj dom. Može i to, može da dođe na svaki način i u svakoj prilici, ali ne želi da mi zaboravimo hram, da zaboravimo oltar, da zaboravimo svetu božanstvenu liturgiju. I zato ovaj praznik od koga nam život Braće i sestre, zavisi, o kome nam život bukvalno visi. Ove noge prečiste bogorodice, o njima, braće i sestre, visimo svi. Za njih se drže naši životi. Ako se mi nismo približili njoj, braće i sestre, ako mi ne hodimo za njom, nama nema puta, taj put vodi u propast. Ako ispred nas ne ide presveta Bogorodica, ili mi ne idemo za njom, naši životi su izgubljeni, mi smo potpuno propali, braći i sestri. A kud ona krenula danas, te smo se mi ovdje sabrali svjesni, pogu polusvjesni i nesvjesni? Ide gdje je duh zove, gdje je duh sveti upravlja. Ide na mjesto koje je za nju pripremljeno, svetinje na svetinjama Jerusalimskog hrama, to je svetinje koja tek danas na današnji dan dobija smisao i ostvaruje svoju svrhu, zato što je ona pripremljena za nju i današnji dan, braćo i sestre, uvođenje u hram Presvete Bogorodice jeste veliki dan i za sve nas, jer nam moćno, vrlo, vrlo moćno, i ko ima oči da gleda, uši da čuje, uma da pojma nebeske istine, on shvata kolika je važnost hrama. Pri je treba naglasiti, da, od ulaska Presvete Bogorodice u Jerusalimski hrami, Počinju, braćo i sestre, da se zidaju pravoslavni hramovi. Od tog trenutka majstori spremaju svoje alate da kvešu kamenje, da bi se zidali pravoslavni hramovi širom zemlje. I svaki pravoslavni hram, utemeljen na ovim koracima, na ovom koračanju, Na ovom vhodu presvete bogorodice u Jerusalimski hram. I ne samo ovaj hram koji je posvećen vavedenju presvete bogorodice i time jasno govori o povezanosti svih pravoslavnih hramova, ne samo hilandara koji je posvećen vavedenju, ne samo optine pustinje koja je također posvećena vavedenju. Ne samo Ostroškog hrama, koji je također posvećen vavedenju, nego svi hramovi, braćo i sestri su posvećeni vavedenju i zidani na tom prazniku, na tom događaju. I ovo koračanje Majke Bože, ovi koraci, lagani, ali moćni i vrlo, vrlo jasni koraci, Jesu, braću i se koračajanje života. Život, braću i se prilazi majka Božja se približava i nama, koji živimo u tami, u jadima, u obmanama, u prevestima. Svi drugi koraci koje mi očekujemo, informacije, vijesti, novosti, promjene, izmjene, dodatke, povećanja. Proširenja stanova teritorija krvnih sudova ništa to braće i sestre ne znači ako ne osuškujemo i ako ne očekujemo korake Majke Božije koja ulazi u Sveti hram da bi iz hrama izašla čuvši anđelski pozdrav arhangelski pozdrav Raduj se, blagodatna, gospod je s tobom. To je, braćo i seste, praznik svih ljudi. To raduj se, upućeno majci Božjoj, odjeknulo je kasnije u srcima mnogih koji su se obradovali. Bogu koga je začela od duha svetog i rodila na naše spasenje, Isceljenje i живот Vječni живот. Ne vremeni i kratki Nego u vremenom životu Dala mogućnost Da postanemo vječni Da se obožimo Majka Božja braćuje se Ulazi u храм, A sveštenici ulaze u oltar Majka Božja danas Kreće Ka hramu gospodnjem A mi se jutro spremili i krenuli ka svetim crkvama, ka svetim hramovima. I divno je, braćo i sese, to poklapanje. Mi jutro spolako krenuli ka hramu, majka Božja krenula ka Jerusalimskom. I ti koraci presvete bogorodice, oni su, braćo i sese, pokrenuli i naše noge. Jer da nije bilo njenih koraka i mi bismo danas ugutali po ovom gradu, ne znajući kut ćemo sa sobom. A njeni koraci upraviše i naše korake, te evo u njen hran. U praviše korake sveštenika, evo putili spremnih, evo prosvora ispečenih, evo odežda izvezenih. Evo ljudi koji poste i koji se spremaju. Zašto mi postimo, braći i sestre? I čemu se mi to nadamo i zašto se mi to pripremamo postom? Zašto smo se mi uopšte i krstili? Zašto mijenjamo život u skladu sa vjerom, pravoslanom? Zašto se mnogih stvari odričemo? Zašto za mnoge ljude postupam od potpuno nenormalno i potpuno suprotno savremenim trendovima i očekivanjima ovoga svijeta, koji sve više upada u onu hiljastičku jeres satanskog porijekla da će carstvo na zemlji da bude? Carstvo jeste na zemlji, ali od zemlje... На небо prevodi kroz crkvu Hristovu a ne kroz lažne projekte i programe zato pravoslavni hrišćani ne griješe kad se pripremaju postom da prime svetinju nad svetinjama majka Božja ušla u храм i mi ušli u hram ona u svetinju nad svetinjama i mi evo u svetinji nad svetinjama Jer pravoslavni hran, braćo i sestre, je mnogo, mnogo sveti od jerusalimskog hrana i ovaj mali paraklis i uopšte sve pećinske crkve, džegod ima instaliranih svetih prestova, častnih trpeza, sve to, braćo i sestre, mnogo sveti od jerusalimskog hrana, jer se na tim prestovima, a i na ovom, Našem prestolu, koji je posvećen vavedenju Majke Božje, nalazi i postavit će se carska trpeza. Evo idući, ovim putem si lazeći iz ove stepenice, ulazeći u ove voltove, savijajući vratove da bismo ušli u ovaj prostor hrama i došaoši do oltara vidimo pred nama zid. Zid ne može se dalje, kaže gospod, dalje ne možeš. Ali da li je to kraj, braće i sestre? Da li je to slijepa ulica? Ne, vidite, nismo se mi ni zbunili. Došli smo do zida i uopšte se nismo zbunili, pa da kažemo, ovamo se više ne može, ajd nazad. Došli smo do zida avi tu oči zatvaramo braće i sestre zadnje što vidimo prije zatvaranje očiju jeste freska Majke Božije na tom zidu kojim se završava prostor to jest vrijeme i tvarno vidimo fresku Presvete Bogorodice koju nazivamo Šilom od nebesa raširenih ruku majčinskog zagrljaja a u njenoj utrobi u njenom naručju vidimo vječnoga Boga tvorca nebesa braće i sestre onog koji sjedi na nadnebesnom prestogu i tu vidjevši fresku zatvaramo čurne oči Isključujemo prosto čulo vida i aktiviramo onaj duhovni, umni, umnosrdačni srdačni vid i počinjemo da sagledavamo nebeske stvarnosti. Ovo što govorimo, govorimo u onom smislu koji nam je crkva dava u potencijalnom, a ne da je to naše iskusne, govorimo ovo. Govorimo onome što može biti ako hoćemo i se ma ovo potrudimo. I zatvorivši oči braće i sestre, mi gledamo Boga prisutnog. Mi vidimo zaista carstvo nebesko. Mi dodirujemo braće i sestre ono što ni jedan instrument ne može da dodirne. Mi rukama dodirujemo ono što ni najuzvišenija mudrost ovoga svijeta ne može da dodirne. Ni najpreciznije aparati da izmjere. Mi dodilemo tijelo Hristovo i gledamo i dodilemo usnama krv Hristovu. I to je, braćo i sestre, krajnja simbolika, mistična simbolika. To je zadnji dodir, to je zadnje gledanje, zadnje što vidimo očima i što hoćemo da vidimo očima što hoćemo da dodirnemo lukama, zadnje što hoćemo da pojedemo i popijemo, čuvnim ustima, nadajući se i osjećajući ono nadčuvno, jesu tijelo i krv Hristova. A tijelo i krv smo, braćo i sestre, ovdje u crkvi našli, u svetoj liturgiji, i tu se mi okupljamo, I tu se nasvađujemo tim nebeskim darom. A sve to treba povezati, obavezno povezati sa Majkom Božijom. I njenim uvaskom u hran, njenim začećem, njenim vavedenjem, njenim rođenjem, njenim uspenjem i njenim vaznesenjem. Jer nam se Bog proti plotio, braćo i sestre, od nje, od njene preči se krvi. Mnogi kad se krste, dođu u hram, braćo i sestre, imamo svi to iskustvo. I onda posle kreštenja mislimo da su u crkvi svi sveti. Pa se mnogi žale pa kažu, ja sam mislio u početku da su svi sveti. Svi su bili sveti, i sveštenici, i džakoni, I monasi i taj narod što je bio u crkvi. Svi sveti, tako mi se činjavo. Kad posle vidim, ovaj puši, ovaj pije, ovaj ovaže, ovaj psuje, ovaj krade, ovaj ovo i ono. I ljudi se razočaruju, ne treba, braće i sestre. Ta svetost koju mi negdje slutimo, ta čistota koju nam duh sveti, dade da osjetimo. Zaista je ona prisutna u crkvi, jeste, ali mi po neiskustvu, kršteni, a ne pripremljeni, tražimo tu svetost u čovjeku, a ne možemo je naći u čovjeku. Tražimo tu ljepotu u čovjeku, a ne možemo je naći. Mladi se zaljubljuju jedni u druge, pa misle, e, to je to nebo, to je ta ljepota, i onda brzo vidi da nije Pa onda kaže, možda je ona tamo, pa vidi da nije ni ona, i tako ovutajući, umarajući se, stareći, umiru, razočarani. Razočarani jer imaju potrebu za apsolutnom čistotom, vječnom ljepotom. A mi u crkvi, braće i sestre, treba da znamo i možda da iskoristimo priliku da popravimo to naše neznanje, I vratimo nadu da čistota i lepota ipak postoje. Ali gdje? Koje nosi od te čistote i lepote? U ljudskoj prirodi broću se. Nisu to ni naši roditelji. I mislimo, rodimo se pa majka sve može. Pa mislimo tata je najbolji tata na svijetu. On sve može. On može i sunce da zaustavi. On može i vjetrovima da zapoveda: on sve može, ne može i ne treba tatu i majku opterećivati takvim fantazijam. Su ljudi i on može sutra da se raslabi i da te ostavi i to mu treba oprostiti jer je čovjek pa poklekne, ali onaj ko te nikad neće ostaviti je otac nebeski, sveta trojica. I majka Božija, presveta Bogorodica. E upravo u njoj, braćo i sestre, u njoj treba da tražimo, u njoj ćemo sigurno naći tu čistu, čistu dušu i tu čistu i vječnu ljepotu. Ta ljepota, braćo i sestre, koju mi slutimo da je u crkvi, to je krasota majke Božije. Ona je, braćo i sestre, najljepši cvijet ljudske prirode. I gospodje, možemo samo da zamislimo, ma da se mi tim mislima malo bavimo, to nisu naše teme, nažalost, mi imamo mnogo važnije teme. Kad je Bog nju izabrao da se od nje, braćo i sestre, i tu ćemo stati, jer dalje umom ne možemo, vratit ćemo se u himnama, Kad je nju izabrao da se od nje ova pogoti od duha svetog i Marije djeve se ova poti i postade čovjek. Zamislite, braći i sestri, tu dušu, zamislite čistotu tog tijela od koga se Bog ova poti, onaj koji je sve svjetove stvorio i koji je sve svetitelje, Svetima učinio. Oni mirisi svetih kivota su njegovi, a u svete kivote ušli i došli do njih iz utrobe majke Božije. E to je, braci i sestre, naša presveta bogorodica, to je ona čistota za koju mi tragamo i ljepota za koju čeznemo i bez koje ne možemo da živimo. Nema potrebe da utamo, ona je tu Mnogo briže nego što mi i prepostavljamo, tu je ona je naša majka, ona nas hrani, čuva i štiti. Ali, od nas zaista, braći i sesto, očekuje da je poštujemo kao majku, da je priznamo za majku i da slavimo kao majku, i našu majku, i Božiju majku. I opet, braći i sesto, se ponavljamo, ključ... Za rešavanje svih naših problema, vjerujte, i ličnih, porodičnih, društvenih, državnih, nacionalnih, globalnih, jeste odnos, prema, odnosno promjena odnosa prema presvetoj bogorodici. A u toj promjeni u tom projektu, braće i sestre, Niko ne može da pomogne čovječanstvu, to zapamtimo, jer se mnogi, mnogi nude, niko do crkva pravoslavna. Kroz nju se presvetoj bogorodici vraćamo, kroz nju nam se ona otkriva i samo na taj način možemo promijeniti svoj ili naš odnos prema njoj. I onda, braćo i sestre... Sigurno dolazi do promjene odnosa i prema Bogu našem, a Sinu njenom. Do promjene odnosa prema svetiteljima, prema angelima, prema životu, prema smrti, prema bližnjima, prema prijateljima, neprijateljima, prema bolestima, prema prirodi. Sve se otvara, braću i sestvojeno, novom svijetu i čovjek istinski vaskrsava iz mrtvih i već počinje... Vječno da živi, zahvaljujući toj promjeni i gledanju nebesa koja nam se otvoriše u utrobi presvete bogorodice, one koju nazivamo širom od nebesa. Zato nemojmo da nam je tijesno, braće i sestre, jer su nam nebesa otvorena, majka Božja nas dočekuje na dverima vječnosti. I uvodi unutra, a tamo nas očekuje i kroz priziva Otac naš nebeski, koji nam se sinom otkri kroz ova pločenje, a duhom svetim nas pomaza u sinovi. Da u carstvu nebeskom ne budemo ni robovi, ni najavnici, nego sinovi I, kćeri, I tamo svi da slavimo i likujemo i proslavljamo Majku Božiju da proslavljamo i oca i Sina i Svetoga Duha, Boga naše u vjekove vjekova. Amin.